Geliefde, hierdie opname is moendlik gemaakt dier God wat voorsien. Mag die boodskap is saai land verreik. Alle navra besonderhede sal aan die einde verska word. Sien vir ee. Godse woord het die vermoe om mensens levens te verander, om mense nie te maak, om restauratie in mense te bring. Ek wil vanmorgen met die iets deel in die woord van die Heere, in 1 Korintiërs en ek wil vir die lees vanaf vers 18, hoor wat sê die woord van die Heere. Want die woord van die kruis, is wel dwaasheid vir die wat verloor gaan, maar vir ons wat gered word, is uit is dit die kracht van God. Want daar is geskrywe, ek sal die weesheid, van die wijse mense vernietig en die verstand van die verstandige mense tot niet maak. Terwille van tyd, lees saam met my vers 25. Want wat dwaas is by God, is wijser as die mense. En wat swak is by God, is sterker as die mense. Paulus sê, dit wat vir ons weisheid is, is eindelijk vir God niks. By God is dit eindelijk niks nie. Amen? God vat dit wat dwaas is, en hy gebruik dit tot sy eer. Baie mense, daar is duisende der duisende mense, en hulle kyk na die kruis, en hulle kyk na die kruis, en hulle sê, dit is dwaasheid. Amen? Da's baie mense wat so is. Da is baie van die vriende wat alks so is, wat niks met God te doen wil heen nie. God vat dit wat dwaas is vir mense, en hy red my en u se lewe met dit. In Richters 15, in Richters 15, ek wil hiermee dit saam met my lees, ek gaan vir die, vir die paar skrifies lees, Richters 15, nou, ek ken hierdie gedeelte so so goed, ek lewe my dit lees, kyk wat sê vers 15, um, Richters 15 vers 15, nou, ek ken hierdie gedeelte, jy het in die sondagskool geleer, jy ken dit van kleins af, ek wil vanmorgen vir die weis God, van dit wat dwaas is, en God doen iets daarmee, Amen, God vat dit wat swak is, en hy doen iets daarmee. Prijs die Heere toe ek dit lees, toe sê ek, my God, ek kwalificeer, dat God iets met my lewe kan doen. Maak my opgewonde. Richters 15, vers 15 sê, En hy, dis nou Simpson, het een vars eselskakebeen gevind, en sy hand uitgesteek, en dit geneem, en daar duizend man mee verslaan. Een eesels kakebeen. God laat een donkie geboren word, en daar die donkie sterf, hy le en daar die um, warm zon, en God vat sy kakebeen, Verstaan vrienden, verstaan vanmorgen, verstaan, ek, wil net vir, ek wil vanmorgen vir die die fondatie le, verstaan vanmorgen, God vat dit wat niks is. Hoeveel keer het hy al een kakebeen, of, of, of, miskien een, een beestse kakebeen, of watse kakebeen gesê, en gesê, dis niks werkt nie. God vat een eesels en in die handen van Simson, slaan hy een duizend man mee dood. God het hom sterk gemaakt, want hy sien, God vat dit wat dwaas is, by die mens, en hy gebruik dit tot sy eer. Amen, en Joshua 6, Joshua 6, die mire van Herigoe, dink vir oomlik, dink vir, vir self vir, die, vir die oomlik, en Joshua 6, kom ons lees vers, vers 20, God sê vir hier die volk Israel, luister, stap vir 7 dae in doodse stilte, om hier die stadse mire, Ek dink baie van hulle het gesê, wat, kan dit wees? Kan dit wees, kan dit wees, dat God vat iets wat, dit is, dink vir jyself daaran, dink net vir die oomlik daaran. Vers 20 sê, toeskreeuw die volk, En hy op die hoorings geblaas. En toe die volk die geluid van die hoering hoor, het die volk een groot kruis geskreeuw aangehef, en die meer het op sy plek ingeval, en die volk het in die stad geklim, elkeen recht voor om uit, en hy die stad ingeneem. Verstaan hoe werk God? God vat dit wat dwaasheid is vir die mens, dink vir die self, hier stap hier die mense, hier die hele volk, vir 7 daas stap hulle al om hier die stad, die ramshorings begin blaas, een ramshoring, weet jy wat, wat beteken een ramshoring, wat is die, wat is die doel van 'n ramshoring? Die ramshoring proclameer, die dood van die lam, verstaan, daar die ram, daar die lam moet sterf, so dat sy roering gebruik kan word, om veroorwinning te blaas, amen, is die eenwijsing na Christus, En God gebruik hier die dwaasheid. Ek dink as ons vandag in die 21ste eeuw waarin ons is, vir mense sê, luister mense, ons gaan vir 7 dag, gaan ons om hier die stad stap, ons gaan met ramshooringsblaas, gaan daar mense wees wat het gloe, maar die meeste mense gaan sê, die mense het is alles nie meer lekker nie. Iets het met hulle gebeur, amen. Precies die in Johannes 21, In Johannes 21 het um, die, die, die disciples, Petrus, het hulle vis gevang. En die Heere Jezus kom bij hulle en die Heere sê vir hulle, maak vir my koosgaar, ek is honger. En hy sê, maar Heere, ons het niks gevang nie. En die Heere sê vir hulle wat? Luister, kyk wat sê Johannes 21 vers 6. En hy sê vir hulle, gooi die net aan die rechterkant van die skuit en julle sal kry. Ons ken die verhaal. Gooi die, gooi die net aan die rechterkant uit. Verstaan vanmorgen, as God vir jou sê, moet nie dit doen nie. Gaan daar toe. Doen dit. Sê dit. Besoek daar die plek. Moet nie hier gaan nie. Is daar een specifieke rede voor? Hy sien, God kan sien wat ons nie kan sien nie. En God gebruik wat oonskynlik dwaasheid is, tot sy eer. Amen. Dis hoe kom hy vir hulle sê, hy sê, maar, hy sê, maar gooi net nie net aan die rechterkant uit. Kijk wat sê die, die, die tweede gedeelte. En toe, hulle het toe gegooi, en dier die menigte van die visse, was hulle nie meer in staat om dit te trek nie. Is dit nie precies wat God doen? Kijk wat sê ek so, is twaalf. Jy ken hier die gedeelte baie, baie goed. En Exodus 12 is die gedeelte waar God um, die, die nachtmal, die pas gaan instel. En God kom en God sê vir hulle, luister baie mooi, um, Exodus 12 vers 5. Exodus 12 vers 5. Kijk wat sê die woord van Heere. Hy sê, jylle moet een lam hee sonder gebrek. Een jaar oud rammiekie, van die skape af van of van die bokke af kan jylle dit neem. Vers 7, En hylle moet van die bloed neem, en dit stryk aan die twee deurposte, en aan die booddrumpel, en aan die huise, waarin hulle dit eet. Dink vir jyself, dink vir jyself, as, as, as, as, as Mooses ons leier moes wees, en hy kom en hy sê, luister, slag een bokkie, svat een uh, hies op takkie, druk om in daar die uh, uh, komiekie bloed, en smeer dit aan die koosijn van jou huis. As jy nie verstaan dat God vat dit, wat vir ons as mense nitteloos lyk, en baie nitteloos voel, dwaasheid lyk, en hy gebruik dit tot sy eer. God gebruik dit en hy, hy reed die volk. Onthou wat dit gebeur in, ek wil vir die lees in 1 Korinties 11, 1 Korinties 11, 1 Korinties 11 kom Paulus en Paulus sê, ek het dit van Jesus ontvang. Je kan dit onthou, en hy praat specifiek oor die instelling van die nachtmonde. God kom en hy sê vir hier die volk, hy sê, jylle moet een jaar oud, lammiekie, sonder gebrek, he. En Jesus kom en hy sê vir hulle, luister, kom ons lees vers 24, uh, en nadat hy gedank het, Kom ons lees vers 23, jammer, vers 23, 1 Korinties 11 vers 23 sê, Want ek het van die Heere ontvang, wat ek ook aan julle oor geleverd het, dat die Heere Jezus in die nacht waarin hy verraai is, brood geneem het, en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, Neem eet, dit is my lichaam, wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedachtenis. Net so ook die beker, vers 25, na die eten met die woorde, hier die beker is die nieuwe testament in my bloed. Doen dit so dikwils as julle daaruit drink, tot my gedachten is. Gaan na vers 29. Want wie op 'n onwaardige wyse eet, Eet en drink een oordeel oor homself, terwijl hy die lichaam van die Heere nie onderskui nie. En dan sê die volgerskif, daarom is daar baie onder julle wat zwak is, wat siek is en baie wat ontslaap het. Amen? En wanneer die mens na dit kyk, dan sal jy dink maar, ach dis niet te loos, dit beteken niks. Verstaan vanmorgen dat God bestem dit, wat nutteloos lyk vir ons as mense, om mense se levens te verander. Want precies die teenoorgestelde van een onwaardige weise is wat? Een waardige weise. So met dan in woorde Paulus, hy sê, as jy op een waardige weise eet en drink, en die lichaam van Christus onderskui, gaan jy nie swak wees nie, jy gaan nie siek wees nie, en jy sal nie voor jou tyd sterf nie. Is wat die bybel sê. Maar nou kyk ons as mens dan en sê, dit werk eindelijk nie so nie. Want jy sê vriende, verstaan vanmorgen, God vat dit wat dwaas is vir ons, en hy gebruik dit tot sy eer. Hy sê vir hierdie volk, luister, slag hierdie lammiekie, vat sy bloed, smeer het aan die koosijn. Hy sê vir Paulus, luister, onderskui die lichaam van Christus, so dat jy nie hoef zwak te wees nie, syk te wees nie, en jou tyd sterf nie. Maar ek wil jy moet vanmorgen dit gryp, dat God vat dit wat dwaas is vir ons as mens. Hy sê, as hy vanmorgen dit gaan gryp, as hy dit vanmorgen gaan verstaan, Dat wanneer jy die lichaam van Christus gaan onderskui, wanneer jy die brood neem. Paulus skryf specifiek daar in Korintius, Korintië 11, praat hy specifiek, want die die mense, die klom Korintius, het by mekaar gekom en hy het partijkie gehou. Hy het met wijnbottels daar aangekom, hy het kom wijn drink en hy het partijkie gehou en hy was nader, was allemaal uh, onder die invloed en hy kan nie die lichaam van Christus onderskui nie. Paulus sê, ek het, het van Jezus ontvang. Ek het het by Jezus gekry. Nie een van die ander apostel sê dit nie. Net Paulus sê dit. Hy sê, ek het het van God ontvang. Ek het het van God ontvang, dat as jy die lichaam van Christus gaan onderskui, gaan jy nie zwak wees nie, jy sal nie syk wees nie, jy sal nie voor jou tyd sterf nie. Amen. Kijk wat sê Exodus 12, wat het vir die verder lees. Exodus 12, Vers 7 sê, en hulle moet die bloed neem en het strijk aan die twee dierposte en aan die booddrumpel, aan die huise waarin hulle dit eet. Hoor baie mooi. En die volgende skrifie, die volgende skrifie, toe die heren dit vir my oopmaak toe, en ek begin het verstaan, toe besef ek my God, wat het gebeur in daar die oomblik. Verstaan vanmorgen, dit wat in die oud testament gebeur, is een heenwijsing na die nieuwe testament. Amen. Daar die jaar oud lammekie, daar die jong lammekie, wat hulle waarvan, waarvan God die vader gepraat het, toe hy vir hulle sê, kry een lammekie, sonder gebrek, is een heenwijsing na Jesus Christus. Amen. Ons verstaan dit. Kyk wat sê die volgende skrifie vers 8, en hylle moet die vleis in die selfde nacht eet, oor die vier gebraai, saam met ongesiegde brode moet hylle dit met bitterkruie eet, oor die vier gebraai, en toek het, het lees, vraag myself af, maar jyre, hoekom, hoekom nou juist moet hier die lammekie oor die vier gebraai wees, Het is een na Christus. Sien Christus, die oordeel wat op ons moes kom, was op Jezus gewees. Hy het gebrand. Ons moes brand. Ons moes veroordeel word. En Godse totale, totale oordeel, het in een oomblik op Jezus Christus gekom. In een oomblik. Dis ook om dat daar die lammekie oor die vier moes braai. Dis ook God die Vader kom in Jesaja 54. En hy sê in Jesaja 54, hy sê, soos dit met noogse vloed was, soeer ek, ek sal nooit weer vir jou kwaad wees nie. Nooit weer nie. Verstaan vanmorgen, God het dit gesweer. Hy sal nooit weer toornig wees op u en op my nie. Want God sy totale toren was uitgegiet op Jezus Christus. In een oomlik, dis ook om God die Vader, sy aangezicht van Jezus afweggedraaid toe en die kruis gehang het, en gesê, ek wil dit nie sien nie. Elke sonde, jou sonde wat jy gedoen het, jou sonde wat jy nou doen, jou sonde wat jy nog gaan doen, was in een oomlik op Jezus Christus. Verstaan, God verlaat net was op Jezus Hy het gevoel, God het my geloos. En God vat dit wat vir ons as mense na dwaasheid lyk, en hy verander een wereld daarmee. Hy verander mense wat een prostititie was, Hy verander mense wat aan dwellingsverslaaf was. Hy verander mense wat aan alkoolverslaaf was. Hy verander mense met dit wat vir ons dwaas lyk. Luister wat sê, Deuternoom 7 vers, vers 13. En hy sal jou lief hee en jou seen en jou vermenigvuldig en hy sal die vrug van jou lichaam sien, en die vrugte van jou lang, baie mooi, woord nou baie mooi, die volgende, en, en die woord van die Heere maak die volgende stelling, jou koring, jou mos, en jou olie, jou koring, jou mos en jou olie, die aanteel van jou beest en die aanteel van jou kleinvee, in die land wat hy aan jou vaders met die eed beloof het, om aan jou te gee. Geseend sal jy wees, bo al die volke, daar sal by jou geen man of vrou onvrugbaar wees nie, ook nie onder jou vee nie, hy sal elke krankheid van jou wegneem, en al die kwaai siektes van Egypte wat jy ken, nie op jou leen nie. op een paar plek in die Bijbel word hier die stelling gemaakt van Koring, Mos en Olie. Hier die drie goedsaam. Koring spreek van die broed. Mos spreek van die wijn. Nagmal, en spreek van die olie. Toe die Heere Jezus in Lukas 22 Verstaan nou wat gebeur in die gedeelte? In Lukas 22 is die gedeelte, Lukas 22 vers, vers 44. Terwijl die so en toe blij, die volgende, die koring. Hoe word koring, hoe word meel verkry? Want alles wat in jou testament gebeur as een eenwijsing na die nieuwe testament. In die Oud testament is die, die koring is, gebreek. Daar die koringkorrels moes gemaal word, moes fijn gemaal word, sodat daar brood kon wees. So kom, Jezus kom en hy sê, ek is die brood van die lewe. Alles wat in die oude testament gebeur is die inweising na die nieuwe testament. Die mos, die wijn. Hoe word wijn verkryd? Jy plik nie net die drijwekorrelkie af en nou is dit wijn nie. Specifiek in die oud-tijd nie is in die oud-testament, in die oud-tijd paar jare terug, as jy wijn, as jy die drijwekorrels afgeplik het, moes hulle getrap word, hulle moes gepars word, so die wijn aan die einde van die dag gevorm word. Amen? Precies die met die olie. Die olie van die olijf. Hoe is die olie van die olijf verkryd? Wie van jy het al die olief afgeplik en omgehaap? Dit is een bitter bezigheid. Jy kan om jy het nie. En, en, en nou kom God in een paar plek in die woord, net terwille van tyd, gaan my sien nou dit lees nie, kom die woord van die heren, hy praat van die koring, en hy praat van die mos, en hy praat van die olie. Drie goed wat gebreek is om een eindproduct te gee. Die koring is gebreek, so die brood van die lewe gegee kan word. Die drijwe korros is getrap, hy is fijn gebreek. Is dit nie wat met Jezus gebeur het nie? En die olie van die olijf? Ek vraag myself af, my heren, waar is die olie dan? Lees saam met my in Lukas 22 vers 44, hoor mooi. Nou verstaan, Jezus is nou in die tuin van Gethseman nie, en hy bid, kom ons lees vers 42, jammer Erik, vers 42, en hy het gesê, Vader, as u toch maar hier die beker van my wil wegneem, laat nogthans nie my wil nie, maar u wil geskiet. En die engel uit die hemel het aan om verskyn en om versterk. vers 44, en toe hy in een sware strijd kom, het hy met groter inspanning gebid, en sy zweet het geword soos bloeddrippels wat op die grond val. Weet nie wat beteken Gethsemanie? Gethsemanie beteken niks anders as olijfpers nie. Verstaan wat gebeur met die Seen van God. Die koringkorrel word gebreek, so ons die brood van die lewe kan eet. Die drijwekorrels word getrap, so ons die beker kan drink van een nieuwe testament in sy bloed. Jezus Christus gaan in Gethsemanie in, hy word gepers in die olijfpers. die Engelse woord, crash. Wie van jy het al druk ervaar in die lewe? Spanning. Het jy al so druk ervaar, dat jou sweetbloeddruppels geword het? Ek kan nou nie die naam van die medische term onthou nie, maar dit is een medische toestand wat gebeur, wanneer jy onder geweldige spanning verkeer on geweldige druk verkeer, dan gaan jou bloed en het, en het beweeg um, uit die bloedvate uit en het meng met jou sweet. Dat jou bloed, jou sweet, soos bloeddrippels word. Hy is gepers in Gethsemanie. Onthoud dit nou. Jesaja 53 sê die volgende gaan vir jy nog net 2 skrifies lees, in Jesaja 53, sê die woord van die heren, die volgende, vers 3, kom ons lees van vers 3, hy was veracht, Onthou nou, onthou nou wat het gebeur, onthou nou wat het gebeur. Onthou nou van die koringkorrel, wat gebreek is, so dat Jezus die brood van die lewe kan wees. Onthou nou die drijwekorrel, wat vertrap is, so dat hy die wijn kan wees van die Nieuwe Testament. Onthou nou die olie, wat gepers is, so ons die olie kan ontvang. Amen? Luister nou wat sê. Jesaja 54, hy was veracht en dier mense verlaat, een man van smarte en bekend met krankheid. Verstaan, jou krankheid was op Jezus. Ja, soos een vir wie 'n mens sy gelaat verberg, hy was veracht, en ons het om nie geacht nie, Nogtans het hy ons krankhede, op hom geneem, ons smarte, die het hy gedra, maar terwille van ons oortredinge, is hy dierboer, terwille van ons ongerechtighede, is hy verbrysel. die straf wat vir ons vrede aanbring, was op hom, die sy wonde het daar vir ons geneesing gekom. Vrienden, verstaan vanmorgen, verstaan vanmorgen wat het gebeur met Jesus Christus. Hy is gebreek dat ons heel kan wees. En dan, laaste skrifie in Jacobus 5, Jacobus 5 vers 14 is daar iemand siek onder julle? Laat hom die ouderlinge van die gemeente inroep en laat hulle oor hom bid nadat hulle hom in die naam van die Heere met olie gesalf het. Met olie gesalf het is olie dan nie een heenwijsing na Jesus Christus nie? As die brood en die wijn een heenwijsing is na die lichaam en die bloed van Jesus, is die olie een heenwijsing na Jesus Christus. Amen? Hy sê, laat al met olie salf. Luister wat gebeur. Vers 15, en die gebed van die geloof, natuurlijk verstaan, wanneer jy die woord van Heere, wanneer jy die brood neem, en jy neem die wijn, en, en jy salf iemand met olie, moet daar die, die faktor van geloof moet betrokken wees. Amen. Jy moet om gloed het gaan werk. Jy moet gloe, daar gebeur iets boon natuurlijk, wanneer jy daar die brooiekie vat, en jy sit om in jou lichaam, en die Bijbel sê, Jezus sê, hy sê nie, dis een teken van my lichaam nie, hy sê, dis my lichaam. So jy moet gloe, dat wanneer jy dit inneem, vind daar iets boon natuurlijk hier plaas, en dit word die lichaam van Jezus. Hy sê, en die gebed van die geloof, sal die kranke redt, En die Heere sal hom oprug, selfs as hy sonde gedoen het, sal dit hom vergewe word. As jy met het oor die salf, G sê die woord van die Heere, gaan die, gaan, die, gaan, die, gaan die gebed van die geloof, gaan die kranke oprug, en selfs as hy sonde gedoen het, gaan die sy sonde vergewe word. Sluit die oor, ek wil vir die bid. Vader, dankie vir een wonnelike voorrecht, dat ons vanmorgen in die huis kon wees. Vader, dankie dat die vanmorgen wonne werke plaas vind het in ons midde. Mensens een levens het verander. Ek bid vanmorgen vir hierdie woord, Heere, vir hierdie saad wat ek vanmorgen in mensens en levens geplant het, ek wil bid my koning, dat hier het sal het groei, dat het sal ontkiem groei en sterk word en dat ons die vrug van hierdie saad sal geniet in ons levens en ons eer hier daarvoor in Jezus sy lieflike, wonderlijke naam. Amen. Die boodskap waarna u pas geluister het, is dier pastoorjaan Bota van die AGS Lighuis in na aangebied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 my Father, is my Heer. Ik kom le en niet jars Ikhou ik vast met als in my. Van is die in wat verstaan Ja is die in wat verstaan. Is my vader, is my heer. En ek wacht op u. En ek kan nie na. Nou. Is my vader, is my vader. En ek kom leeg in jaren Ek hou jy vast met al sy my Want is die in wat verstaan Ja, is die in wat verstaan En ek kom se by voel En ek kom leen jarems Ek hou jy vast met alles in my Want is die een wat verstaan Ja, is die een wat verstaan